Ja, och det här programmet går faktiskt ut i direktsändning torsdagen den 6 november 2014 och klockan har precis placerat 20.30. Och, och om ni tycker att jag låter lite anfåd på rösten så är det där därför att jag har rusat till studion just kommit från ett Gustav den andra Adolf firande eller rättare sagt ett högt tillhållande till minnet av Gustav den andra Adolf eller den store som man också kallas just för att det är den 6 november Gustav Adolfsdagen. Programmet kommer att sändas i repris lördagen den 8 november klockan 14.00 och en andra repris söndagen den 9 november klockan 09.00. Och så kommer det att gå återigen i repris torsdagen den 13 november klockan 20.30. Sverigedemokraterna har just passerat 14 500 medlemmar och det är en stadig tillväxt i medlemstillströmningen. Ni som vill bli medlemmar i Sverigedemokraterna får jättegärna höra av er till 08 50 00 00 50. Eller gå in på vår hemsida sverigedemokraterna.se och gå in på bli medlem. Ni kan också skicka ett mejl till info@sverigedemokraterna.se jag brukar normalt inleda med att titta lite på de senaste opinionsmätningarna och det kan ni också göra, ni som har tillgång till internet, gå in på status.st och där framgår det också att alldeles häromdagen den 4 november så noterades ett rekordförtroende för Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Det är opinionsinstitutet Ipsos som har konstaterat att 17 procent av väljarna har stort eller mycket stort förtroende för Jimmy Åkesson. Jimmie har tidigare aldrig haft över 16 Det hade han i slutet av år 2012 och sedan dess har förtroendet legat på 11-12 procent. Men nu så har det rakat upp efter de senaste valframgångarna. Och det märks även på Facebook där 70 000 personer har givit Jimmie också en så kallad gilla markering. En annan opinionsmätning, ST Initio... Hur det nu ska uttalas, som precis har börjat göra mätningar, konstaterar att Åkesson har gått upp till 27% i väljarförtroende. Och det är ju jätteroligt. Och samma institut gav oss också 12,9% i opinionsmätningen den, ja, i början av i slutet av oktober. Förlåt. Det har sammanlagt gjort sex opinionsmätningar. I oktober månad och det har varit rekord i åtminstone fem av dem. Och i genomsnitt ligger vi nu på 13,5 procent i väljarstöd. Och till saken hör att samtliga dessa institut underskattade oss kraftigt inför valet. Där hade vi i genomsnitt 10,5. Så att det är som sagt rekord i de allra flesta mätningar. Och även där är vi alltså på stark frammarsch. Jag började med att säga att jag precis hade varit på ett Gustav Adolfsfirande och det hade vi även på riksdagskansliet. Vi arrangerade en fika träff på riksdagskansliet med Gustav Adolfs bakelser och ett litet högtidlighållande av minnet av Gustav II Adolf och de tiotusentals vanliga bonpojkar från Sverige och Finland som stupade under hans ledning. Mattias Karlsson, vår gruppledare i riksdagen som nu också vikarerar för Jimmy Åkesson, han höll ett anförande där han talade lite om det nationalistiska Gustav Adolfsfirandets flera hundraåriga historia. Han lyfte fram att man visserligen kan och bör ifrågasätta en del av Gustav Adolfs agerande ur ett modernt människorättsperspektiv, men att historiska personligheter måste dömas utifrån sin tid och att vi och andra har mycket att tacka Gustav Adolf för. Han räddade Sverige från en dansk invasion, han befriade miljoner protestantiska tyskar från religiöst förtryck, han befriade de baltiska folken från slaveri och levegenskap under de tyska ordnarna och han grundade Göteborg och 14 andra svenska städer. Han återupprättade Uppsala universitet och la grunden för det svenska utbildningsväsendet, den moderna statsförvaltningen, den moderna staten och därmed i förlängningen också vår välfärd. Något som också uppmärksammas i all för liten utsträckning det är att den 6 november också är svenska dagen i Finland. En slags nationaldag för den finländsk minoriteten som har sin rot i Gustav adolf -firandet. Motiveringen till instiftandet av svenska dagen år 1908 förtjänar även den att lyftas fram och har bäring på svenska förhållanden i Sverige idag. Citat, Gustav den andra Adolf är vår historias största minne väl värt att bli den medelpunkt kring, kring vilken Finlands svenska befolkning skrider till samling på en dag då denna ur sina hävder vill hämta nytt mod och nya krafter i striden för sin rätt att vara sig själv att bevara sin nationalitet. Slut citat. Något annat gällande. Gustav Adolfs högtidlighållandet eh, hittade jag på Facebook faktiskt, ni som har lyssnat på Radio SD i många här hans år och jag vet att ni är några stycken som fortfarande lyssnar ni kanske minns eh, den tidigare radioprataren Torbjörn Castell som blev eh, pappa nu i sommar för övrigt, han eh, har inte pratat i radion på många år men han la upp på Facebook i alla fall eh, angående sin son Olof som fick fira sin första Gustav Adolfs dag med bakelse Idag Och han skrev så här då, citat, Idag min gosse, hedrar vi minnet av den stormäktige konungen Gustav den II Adolf, som på denna dag år 1632 gött sitt blod för fäderneslandet och den samma lutherske evangeliska läran i kamp mot papisternas herrar. Må hans minne i Norden aldrig dö ut. Slut citat. Ja, detta om... Gustav den Adolf och lite grann om varför vi firar just denna dag den 6 november. Gustav Adolf stupade alltså i Lützen den 6 november 1632 och, och året därefter 1633 så beslutade Sveriges riksdag att han även skulle kallas den Store, Gustav Adolf den Store. Något annat som har varit mycket på tapeten om vi kommer in på lite politik det är ju att just nu så pågår det ett förbrilt arbete i riksdagen på Sverigedemokraternas riksdags kansli och förmodligen på alla de andra partiernas också gällande just budgeten. Regeringen lägger fram sin budgetproposition och övriga partier lägger budgetmotioner som svar på denna. Och alliansen har ju gått ut med de borgerliga alltså att de ska lägga en gemensam budget. Det innebär att eh, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, alltså regeringen måste eh, få med sig Vänsterpartiet för att bli större än alliansen. Sverigedemokraterna är däremot med bred marginal vågmästare i Sveriges riksdag. Och på Sveriges Television har det uppmärksammats bland annat i att eh, vår gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson blev utfrågad av eh, Mats Knutsson i Sveriges Television det var Rakt på hette det och ni kan säkert hitta det på SVT Play om ni går in på SVT klickar på SVT Play och sen söker efter antingen Mattias Karlsson eller Rakt på så ska ni kunna hitta den intervjun och den är väl värd att se och lyssna till och han fick då en fråga, Mattias Karlsson av, av Mats Knutsson om vi var beredda att fälla regeringens budget och Mattias Karlsson svarade då, ja, vi är beredda att fälla regeringens budget. Vi har ett ansvar. 800 000 människor har satt sin tilltro till oss. Och han är inte orolig för att partiet ska få skulden för den regeringskris som i så fall skulle kunna uppstå. Mattias Karlsson säger det att vi har en historiskt svag regering som inte söker stöd för sin politik. Det är inte vårt fel om det skapas parlamentarisk oreda. Mattias Karlsson är inte nöjd med regeringens budget. Han säger så här att vi var negativt överraskade. Man har ägnat sig en del åt signalpolitik i nästan vänsterradikal riktning, säger han. Och nämner erkännandet av staten Palestina som ett exempel. Sverigedemokraterna kommer att rösta på sitt eget budgetförslag. Men vi är också väl medvetna om att det med all sannolikhet faller. Och då kommer partiet att i första hand välja mellan de två andra budgetalternativen. I andra steget så kan det bli att vi plockar ur delar ur budgeten som vi släpper igenom. Det borde vara möjligt med den praxis som etablerades förra mandatperioden säger Mattias Karlsson och syftar på att Sverigedemokraterna tillsammans med den dåvarande oppositionen stoppade en skattesänkning för de som tjänar över 36 000 kronor i månaden. Det finns flera förslag som regeringen har lagt fram hittills som Mattias Karlsson tror att SD kan stoppa tillsammans med alliansen. Han nämner 30-jobb, extra tjänster i välfärden och ökade skatter på kärnkraften. Vi vill slopa mängdrabatten på brott och det tror jag delar av Moderaterna är med på. I en riktad debatt idag angående vinster i välfärden aktualiserades att SD inte vill göra lagen om valfrihet i primärvården lov frivillig för landstingen, något som regeringen föreslår. Vi stödjer Socialdemokraternas krav på att kvaliteten behöver höjas men vi vill inte helt ta bort valfriheten, säger han. Den här intervjun med Mats Knutson kom också in på Jimmy Åkesson. Partiledaren, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson är sjukskriven åtminstone till den sista november. Och det har också kommit fram de senaste dagarna att det förmodligen kommer förlängas åtminstone fram till årsskiftet. Mattias Karlsson vill inte pressa Åkesson med för många frågor om när han kommer tillbaka. Utan han säger så här att det viktiga för oss är att ge honom det andrum han behöver. Som jag förstår är det väldigt individuellt hur lång tid det tar att komma tillbaka med den här diagnosen. Trots det rådgör Mattias Karlsson med Jimmy Åkesson i stora frågor och den ordinarie partiledaren är viktig. Jimmy är oerhört värdefull för partiet. Viktig för att leda arbetet internt, men ännu viktigare att representera partiet utåt, säger Mattias Karlsson. Och det här var alltså alltihop på Sveriges Television. Gå gärna in på SVT Play och leta efter rakt på med Mattias Karlsson. På Sveriges Televisions hemsida på internet har det också kommit ut en artikel med rubriken Budgetstriden. Det händer nu. Och det står då att eh, tidigare år så har budgetprocessen sällan varit särskilt spännande. För den sittande regeringens förslag brukar godkännas utan större problem. Men i år så räcker inte det. Även om vänsterpartiet ger sitt stöd åt regeringen så är man långt ifrån majoritet. Med andra ord är man beroende av att en samlad opposition inte går emot budgetpropositionen. Både Alliansen och Sverigedemokraterna kommer att lägga fram egna skuggbudgetar. I första hand kommer de båda skuggbudgeterna att ställas mot varandra, alliansen mot Sverigedemokraterna. I den omröstningen lär alliansen vinna. Sen är det dags för omröstning mellan regeringens budget och alliansens. Och där har Sverigedemokraterna makten. Om man lägger ner sina röster så får regeringens budget fler röster än alliansen och går igenom. Men Sverigedemokraterna har sagt att man kan tänka sig att rösta för alliansens budget om den lägger mindre pengar på migration och integration än vad regeringens budget gör. Skulle vi däremot aktivt rösta på alliansen så blir regeringens första och sista budget. Då avgår statsminister Stefan Löfven och riktans talman får hitta en regeringsbildare på nytt. Det troligaste i så fall är att Stefan Löfven får bilda regering en gång till. Så blev den dåvarande statsministern Ingvar Karlsson inte fick igenom sin budget 1990. Regeringen avgick, den socialdemokratiska regeringen alltså, men efter tolv dagar så var de tillbaka, Ingvar Karlsson som statsminister, med en ändrad budget. Det här är alltså en analys som jag har hittat på svt.se. Jag har dock läst andra analyser som menar att det är inte samma läge som 1990. Det var faktiskt inte budgeten som fälldes 1990 utan då var det ett annat paket som inte gick igenom. Det här skulle vara första gången på bra länge som en regering inte får igenom sin budget. Om det nu skulle bli så. Det återstår fortfarande att se exakt hur alla budgetalternativ ser ut. Alliansen kommer, så vitt jag förstår, presentera sitt förslag på måndag den 10 november. I Göteborgsposten så står det också att regeringen går mot nederlag om vårdval- SD och Alliansen stoppar förslag om att avskaffa vårdvalet i primärvården. Regeringen föreslår att tvånget för landstingen att erbjuda vårdval i primärvården avskaffas. Men förslaget möts av stark kritik från Moderaterna och vårdföretagarna och riskerar att röstas ner i riksdagen. Förslaget läggs efter en överenskommelse med Vänsterpartiet och innebär att det inte behöver finnas vårdcentraler vid sidan av landstingens att välja på för medborgarna. Men propositionen med förslaget riskerar att röstas ner i riktan. De borgerliga och Sverigedemokraterna vill ha vårdvalet kvar och de är i majoritet. Moderaterna och branschorganet för de privata vårdföretagen, vårdföretagarna, kritiserar regeringens förslag. I grunden handlar det om rätten att välja vård. I alliansen förstår vi inte vilka problem regeringen löser genom att lägga fram det här förslaget. Och att det blir färre utförare av den öppna vården, säger Cecilia Widegren, socialpolitisk talesperson för Moderaterna i riksdagen. I en debatt om vinster i välfärden i riksdagen häromdagen gjorde Sverigedemokraternas Per Ramhorn klart att de har samma linje som de fyra borgerliga partierna i frågan om vårdval. Det ska vara kvar. Och i Sveriges Radio, SR.se på internet, så står det att... Allianspartiernas satsning på utbildning som presenterades idag innehåller bland annat att införa betyg som fjärde klass. Partierna räknar med att få igenom satsningen med stöd av Sverigedemokraterna. Och den S-ledda regeringen skulle då tvingas lägga fram förslag på betyg i fjärde klass. Ehm. Och de fyra allianspartierna kommer under nästa år att lägga en rad förslag som kan gå igenom i riksdagen med hjälp av Sverigedemokraterna. Den annat gäller det betyg i årskurs fyra där det finns ett färdigt lagförslag skrivet. Det har hänt förut, säger Jan Björklund, Folkpartiet, att riksdagen har beställt en lag mot regeringens vilja. Då skulle alltså det, den rödgröna regeringen komma att tvingas lägga förslag som i grunden kommer från allianspartierna. Eh, allianspartierna föreslår dessutom att det ska vara möjligt för skolan att ha avslutningsceremoni i kyrkan. Ett krav som Sverigedemokraterna drivit hårt, förklarar partiets skolpolitiska talesperson Stefan Jakobsson. De... Eh, Viktigaste utbildningsförslagen idag från allianspartierna ligger väldigt nära Sverigedemokraternas skolpolitiska mål, menar Stefan Jakobsson. Det är intressant att se att det är som en utveckling av vårt skolprogram som vi tog fram 2011. Om man tittar på överskrifterna känner jag igen många av de punkterna. Sen får vi titta lite djupare på varje motion, var för sig, vad de innebär, säger alltså Stefan Jakobsson, skolpolitiskt skadesperson för Sverigedemokraterna. Ja, vi har kommit fram nästan till halvtid och vi tar lite musik med anledning av att det är just av den andra Adolfs dag idag så blir det under Svea Banner. Håll dig god Svea. Ja, ni lyssnar alltså till Radio SD Sverige, Demokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Och det ni hörde var under Svea-baner en. Melodi som jag tyckte var lämplig så här den 6 november När det är Gustav II Adolfs dagen Jag nämnde tidigare att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson Förmodligen inte kommer tillbaka från sin sjukskrivning Förrän tidigast efter årsskiftet Åkesson meddelade den 17 oktober att han skulle sjukskriva sig på grund av utbrändhet Beskedet kom plötsligt även om flera partikollegor berättade att de märkte av att partiledaren inte hade mått bra. Det är inte sannolikt att han kommer tillbaka på jobbet innan årsskiftet- säger Martin Kinnonen, Sverigedemokraternas pressekreterare på riksdagskansliet. SD-ledningen säger sig inte haft alls för kontakt med Åkesson- eftersom han inte ska belastas. och Det här hittade jag i Dagens Industri, men det har också gått ut pressmeddelanden med mera. För att komma in på lite försvarspolitik- vad sägs om en försvarsallians med Finland? Eh, en artikel, en debattartikel som publicerades i finska Huvudstadsbladet under måndagen den 3 november. Eh, kan tyvärr på internet bara läsas av tidningens prenumeranter men eh, SD-kuriren har publicerat den i sin helhet och det finns på sdkuriren.se. Och då står det så här att Sverigedemokraterna har under en lång tid tagit hänsyn till och påpekat de uppenbara indikationerna avseende det försämrade omvärldsläget. Under förra mandatperioden var vi det enda partiet som prioriterade en upprustning av vår försvarsförmåga. Där uppmärksammade även dåvarande statsminister som i en partiledardebatten 16 januari 2013 sa citat det kanske förvånar att det inte finns några stora anslagsökningsförslag från något annars parti än Sverigedemokraterna. Slut citat. Inte förrän krisen i Ukraina var ett faktum och Rysslands provokativa kränkningar av vårt territorium vaknade andra partier och började tala om vikten av försvarsförmåga. Sverigedemokraterna kommer även fortsättningsvis bedriva en välbalanserad och framsynt försvars- och säkerhetspolitik vilket bland annat innefattar en kommande motion avseende en försvarsallians med Finland. Ryssland har under en längre tid rustat upp sin offensiva förmåga och kan idag genomföra en militär aggression, vilket skulle innebära stora problem för oss att bemöta med dagens nedrustade försvar. Sjuklövens förvåning över vad de anser är en snabb förändring av omvärldsläget är anmärkningsvärd. Oavsett om den förvåningen beror på naivitet eller ett medvetet hasardspel med svenska folkets säkerhet så är det skrämmande. Vi Sverigedemokrater fick tidigare höra att vi var fel ute i våra bedömningar men nu står vi inför fullbordat faktum och bevisligen hade vi rätt då huvuddelen av de andra partierna nu anslår en helt annan ton angående försvarspolitiken. Vi har idag en försvarsminister som har en försvarsvänlig retorik. Problemet är att Sveriges försvarsminister saknar tyngd bakom orden eftersom man enbart aviserar minimala tillskott som inte ger någon faktisk effekt på försvarsförmågan. Socialdemokraterna har goda möjligheter att lösgöra de medel som krävs för en upprustning genom samtal med oss Sverigedemokrater. Kan försvarsminister Peter Huldkvist och den socialdemokratiskt ledda regeringen skapa en majoritet i riksdagen för upprustning av försvarsförmågan? Den naivitet, alternativt ansvarslöshet som var rådande under den borgerliga regeringen måste upphöra. Det är dags för Peter Huldkvist och socialdemokraterna att gå från ord till handling och våga göra de politiska och ekonomiska prioriteringar som krävs för att återupprusta försvaret. Utöver upprustning krävs andra åtgärder för att kunna stå emot en militär aggression. En försvarsallians med Finland, parallellt med en kraftig upprustning av vår militära förmåga, ger två positiva effekter. Dels står denna försvarsallians fri från stormakterna, vilket bidrar till att bibehålla neutraliteten och oberoendet, samt förstärka den politiska och militära balansen i norra Europa. Dels bidrar en sån försvarsallians till att kyla ner eventuella framtida överväganden om att utöva aggressioner av olika slag mot oss. Eftersom priset för en sån blir allt omfattande. Vidare finns en moralisk dimension. Vi får aldrig mer passivt se på. Medan våra nordiska bröder och systrar blir angripna. Och vi vill därför se ett brett, fördjupat nordiskt samarbete där en försvarsallians med Finland är ett steg. Det är tid för ansvar. Sverigedemokraterna vill ta ansvar för Sverige och stabiliteten och säkerheten i Norden. Vi budgeterar för att ta ansvar och ser fördelar med en försvarsallians med Finland. Vad vill Socialdemokraterna och försvarsminister Peter Hultqvist och övriga retoriskt försvarsvänliga partier som till exempel Folkpartiet? Frågar sig Björn Söder, säkerhetspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, Mikael Jansson som är försvarspolitisk talesperson- Julia Kronlid, utrikespolitisk talesperson, Roger Richthoff, ledamot i Försvarsutskottet och Jeff Ahl, ersättare i Försvarsutskottet, samtliga för Sverigedemokraterna och det här kan ni läsa om på sdkuriren.se. En annan artikel på sd Kuriren har rubriken Veckans avslag 8, ordföranden för ersättningsnämnden Den publicerades den 21 oktober 2014 Och den som skriver är Kristina Felde är Margareta Larsson Jag har varit engagerad i vanvårdsfrågan ända sedan Maria Larsson och resten av regeringen försökte neka ersättning till de som utsatts för övergrepp inom samhällsvården jag har under året med hjälp av andra personer som arbetat i delt gått igenom 11 månaders praxis från ersättningsnämnden. Resultatet är hårresande. I dagsläget har hälften av de sökande fått avslag. För att visa på hur det kunde vara att vara omhändertagen har jag sammanställt ett tiotal berättelser. Berättelser som är direkt baserade på anonymiserade uppgifter som lämnats under den muntliga förhandlingen i ersättningsnämnden jag har även valt att göra vissa kommentarer och ni kan läsa hela den här artikeln av Margareta Larsson på sdqviren.se, veckans avslag 8 heter den, ordföranden för ersättningsnämnden sen har även Kristina Winberg en av våra EU-parlamentariker i Bryssel och Strasbourg för övrigt där parlamentet ju lite fram och tillbaka. Har skrivit en artikel om en vanlig vecka i Strasbourg. Det är från den 21 oktober 2014. Och då har alltså Kristina Widberg, Sverigedemokratisk ledamot i EU-parlamentet. Skrivit om en dag om sitt nya liv i Strasbourg. Och där berättar hon med egna ord om hur det kan gå till i Bryssel, där Sverigedemokraterna alltså ingår i samma grupp bland annat som brittiska UKIP med den mycket färgstarke ledaren Nigel Farage som gruppledare i EU-parlamentet. Tack vare att vi har lyckats upprätthålla en grupp så kommer vi också att ha möjlighet att synas och höras betydligt mer eh, än vad vi annars skulle ha gjort. Och är intresserad av att läsa vad Kristina Windberg skriver gå in på sdcuriden.se du som vill bli medlem i Sverigedemokraterna, precis som över 14 500 andra har blivit före dig, så kan du höra av dig till 08 50 00 00 50. Ringer du vardagar mellan klockan 10 och 12, eller mellan klockan 13 och 15, så kan du prata med den som svarar. I annat fall tala in ett meddelande efter telefonsvararen. Du kan också skriva till info snabela eller gå in på Sverigedemokraternas hemsida sverigedemokraterna.se och gå in på bli medlem. Och som jag tidigare nämnde också sdkuriren.se. Titta gärna in också på samtiden.nu. En mycket intressant tidning även detta på internet. Sverigedemokraterna går som sagt starkt framåt både i antal medlemmar och i väljaropinionen och det är, skulle vara särskilt roligt om just du valde att bli medlem och göra oss sällskap på den resa vi just nu befinner oss i. Vi gör som så att vi avslutar som vanligt med lite musik och ja, när jag kom att tänka på Gustav II så tycker jag att det är väl lämpligt med kungsången. Ha det så bra till nästa vecka. Vi hörs då. Hej då! Här är Stockholms närradio Och vi pratar lite igen med de olika personer Som gör program här på våra tre kanaler Och du Agneta Kommer från Maranata Vad handlar era program om? Ja vi anser att vi har ett angeläget Väckesöbudskap som handlar om Just Maranata Det betyder Jesus kommer snart tillbaka Och det behöver vi Det är dels en tröst För Oss som kämpar i den här svåra, trånga världen, och, och dels också är det ju um, blir det till ja, uppvaknande att vi behöver söka Gud och göra vår sak klar med Gud och vara redo inför den dagen när Jesus kommer tillbaka och hämtar det sina. Så då handlar det naturligtvis om frälsning om att människan blir upprättad och helande och allt det här som en människa behöver för att ha frid bord och få evigheten färdig. Och sändningstiderna finns på www.narradio.se